Pista 10. Enigma Otidiei de George Călinescu Mai târziu se putu afla, că Sohatski luase personal informația asupra familiei lui Titi. Intrase curajos în curtea pe care o credea Aglaei. De fapt, nimerise la Juveanu. Hotărât să spună, dacă nu ieșa bine manevra, că a greșit adresa. Întâmplător, nimeri pe Marina, care îi debită pentru o băncuță, veselă că poate vorbi atâta cu cineva toată biografia și economia familiei Tule. Cum s-au petrecut lucrurile între Titi și Ana, Titi n-a putut niciodată povesti lămurit. Hotărât este că după câteva vizite în care capri- Ana Dădu ata lui Titin, încât acesta a putut să cunoască în sfârșit, cu ajutorul ei, misterul fiziologic care îi pricinuise atâtea tulburări. Era foarte mândru de izbânda lui și naiv nu socotea că are vreo responsabilitate. După a treia ședință, pașii grei și o bătaie fermă în ușă îl făcură să înghețe. Pe ușă apărură solemn, dar răzători, Sohatski și cei trei ofițeri, în care recunoscu pe cei doi frați al lui Sohatski, unul capitan și altul locotenent, și pe domnul cu mustăți răsucite, acum colonel. Iubite, domnule Titi, luă cuvântul capitanul, suntem fericiți că sora noastră ți-a plăcut. Ați dus lucrurile prea departe după câte am aflat. Ce s-a făcut, s-a făcut. Însă înțelegi că noi suntem o familie onorabilă, nu putem lăsa pe sora noastră așa, de râsul lumii. Trebuie să vă căsătoriți. Titi în lemni. Dar eu, băcuii el, trebuie să întreb pe mama, dacă vrea mama. Locotenentul râse cu poftă. Dapoi când ai făcut isprava amice, de n-ai întrebat pe mama? Mama Dumitale se împăciuitor și cam enfatic, colonelul, tivindu-și mustața cu dosul mâinii, n-are de ce să nu-ți dea voie. Doar domnișoara Ana e fată frumoasă, cu zestre de familie onorabilă. Mă îndoiesc intervenind ca la un consiliu militar, fără să-l mai privească pe Titi. Din informațiile pe care le-am cules eu, n-au să-i dea voie. Au mai avut ei o soră care a fugit de acasă și s-a cununat abia pe urmă. Mama n-are să-mi dea voie, confirmă genul Titi, ca și când astfel ar fi scăpat. Bată-te să te bată, râse capitanul. Dacă nu-ți dă voie, madame Tulea, sora mea o să rămână așa. Știi ai haz? Ești major? Ești liber? N-ai de dat socoteală nimănui. Câți ani ai?" 23", răspunse Titi intimidat. Păi vezi. Măi, băieți, propuse colonelul, las că domnul Titi e băiatul meu. Îl iau eu sub protecția mea. Știți ce?" Eu vă cunon, eu fac totul. Nu spune nimic acasă până ce nu se face nunta. În casă, bineînțeles, și pe urmă vorbesc eu cu doamna Tulea. Lasă că o să fie bine. Domnișoara Ana are ceva zestre, o căsuță unde o să stați, îți fac eu dumitale o situație. Lucrurile se petrecură tocmai. Lipsurile de acasă ale fiului ei, motivate în diferite moduri, nu alarmară pe Aglaie care credea orbește în cumințenia lui Titi. Acesta deveni mire și, ca să nu deștepte bănuieli, fu adus de întreaga lui familie, nu fără râsete, până în poarta casei. Sohatski privi chiar în curte pe fereastră. Titi, puțin amețit, spuse că a petrecut cu niște prieteni și dormit un prima lui noapte de soț. Nevasta și restul nuntașilor chefuiră fără mire și făcură glume pe care Titi nu le află niciodată. Socoteala adevărată a acestei farse nu putu fi lămurită bine. E posibil ca Ana să fi făcut înainte o imprudență și să fi voită a o de ochii lumii, precum e cu putință ca să fi voit pur și simplu să se mărite, măcar pentru scurt timp, ca să nu-i se scoată porecla de fată bătrână, atunci avea cam 25 de ani. Însă anume zvonuri auzite de stănică fac mai probabilă o altă ipoteză. Bătrânii, sohațchii, foși-cârciumari, poluni de origine, aveau ceva avere în bani și în case. Imobilele prețuiau însă prea puțin, fiind vechi. Copiii ofițeri țineau să se facă împărțeara, având nevoie de bani. Bătrânii nu voiau până nu făceau un rost fete. După un consiliu, frații ajunseră la încheierea că dacă Ana s-ar mărita cu un bărbat puțin pretențios, care să se mulțumească cu o parte din casă, bătrânii ar păstra restul și ei ar împărți bani. Sohatsky fut deci impresarul afacerii. Adevărul este că foaia de zestre Anei cuprindea o locuință compusă din două camere și dependințe și că bătrânii își împărțiră banii băieților care fură văzuți făcând un lux nebun. Câteva săptămâni, Titi putu înșela vigilența Aglaei, șezând ziua aproape toată la soția lui și dormind noaptea acasă. În cele din urmă, Ana se plictisi și notifică iritată că ea nu înțelege să se ascundă de ochii lumii. Sohatski, beletristul, se oferi să destăinuie ei chestia Aglaei, dar Titi se înspăimântă va că va vorbi el. N-a avut totuși curajul să procedeze direct și deși avusese neplăcutul conflict cu Otilia, se duse la ea și la Felix și le spuse toată pățania. Otilia nu se putu reține de a nu râde. Bată-te să te badă Titi, ce năzdravnici faci? Ea însă nu vorbea cu Aglae, așa că rolul de vestitor al comediei căzuă asupra lui Felix. Când acesta spuse că Titi s-a căsătorit, Agluie... Aglaea nu vrut să creadă și i-se păru că Felix face o glumă. Ce farse sunt astea? Așa faceți voi la universitate? A trebuit să fie adus Titi de față ca Aglaie să creadă. În loc să se indigneze, să țipe la Titi, Aglaie a început să plângă, să mângâie pe băiată acompaniată în chip de aurica. Dar cum ai putut să-l lași tu, mamă? Să-și bată joc excroaca de tine. Las că merg eu la poliție, mă duc la nevoie până la prefect." Aglaie privea lucrurile simplu, ca o excrocherie pe care o respingi polițienește. Titi nu făcea haz de această interpretare, și, cu toate că nu avea mijloace de expresie, se vedea că se simțea jignit de aprecierile la adresa Anei, că, într-un cuvânt, avea amor propriu de soț. Nu-i excroacă, mamă, trebuie să stau acolo. Dacă vrei și dumneata să vii. Cum să viu eu acolo? Să a zăpăcit bietul băiat de tot la amențit excroacă. Du-te, dragă, du-te și te culcă până-ți vin fire. Am să vorbesc eu cu Stănică. Într-adevăr, Stănică veni în curând. Când Agla a început să spună pățania, el a o făzișare tehnică și-o întrerupse. Stai, stai, stai, stai, mă rog. Trebuie să luăm lucrurile metodic. Unde e Titi? Titi a adus și stănicăl îl supuse la un lung interogatoriu. Mă rog, eu vreau să știu. Ai făcut vreo declarație cu martori sau i-ai dat vreo scrisoare în mână din care rezultă că ai promis-o ei de nevastă înainte de a coabita cu ea? Titi rămase încurcat de verbul a coabita. Zise totuși nu. Aurica sorbea cu nesați toată această convorbire și ochii străluceau de o stranie voluptate, ieșiți din orbitele vineții. Vă să zic că n-ai promis nimic, n-ai dat niciun document la mână. Perfect! Dar, mă rog, tu i-ai propus cu abitațiunea? Ori ea te-a provocat, te-a îmbrăzișat, în sfârșit te-a indus în eroare, prin gesturi indecente. Titic stătuia învoială. voială. Se vedea că ancheta îl supără, că Ana nu era pentru el o șantajoare, că în sfârșit dori să atât de mult să cunoască femeia încât cinstea îl îndemna să nu numească inducere în eroare, ceea ce îl făcea fericit. De altfel, nici nu prea înțelegea unde voia să ajungă Stănică, deoarece el ținea pur și simplu să îndeplinească dorința Anei de a vesti pe mamă sa că e căsătorit. Nu m-a provocat, zise el ingenu, am vrut amândoi. Stănică își trecu mâna prin părul mare ca un avocat contrariat de contrazicerile clientului său. Aglaie sări furioasă. Ce asculti tu, Stănică, ce spune el? Nu vei săra cu un cehalie? Nici vorbă că l-a atras în casă cu familia ei și l-au strâns cu ușa. Mă rog, mă rog, insistă stănică, să ne lămurim. Membrii familiei care au intrat în odaie v-au găsit așa din întâmplare sau ai avut impresia că pândeau de mult momentul ăsta? Te-au amenințat? Ți-au intimidat conștiința? Mi-au spus, ocolit titi punctul penibil, că sunt major și că pot să fac ce vreau, dacă nu vrea mama. Așa, zise atinsa glaie, dar cu reproșul îndreptat împotriva absenților. Cred ei că dacă ești major, eu te las să-și bată joc de tine orice stricată? Nu, băiete, ai să stai aici și văd eu ce e de făcut. Stănică era prea avocat ca să nu-și dea seama de adevărata starea lucrurilor și de altfel se amesteca în afacere din voluptat, din plăcerea pentru situațiile patetice. Hei, dacă Titi ar face plângere că a fost atras în cursă, că i s-a dat, mă rog, a înțelege care de a face cu o femeie de morav ușoare, fiind apoi intimitat, ar fi un punct de plecare pentru intentarea divorțului. Însă asta trebuie să o facă el, mai el, ca fiind major. Ei, ce zici, tinere, cer divorțul? Titi răspunse posomorât, dar hotărât, eu nu divorțez. Aglaie și cuprinse capul cu mâinile și se lamentă desperată. Vai, vai, vai, amă! Își dădu cu părerea aurica iluminată. De ce să divorțeze? Poate sunt fericiți." Aglai schiță un gest cu înțelesul de prostii. Iar face ce spun eu, dacă mă iubește și vrea să mă ocup de viitorul lui." Și, ca și când reproșul ar fi fost prea tare, iar consimțirea lui Titi sigură, Aglaia adaugă: Nu fi trist, puiele, că te scap eu de aventurieră." Să zicem, continuă stănică consultația, că Titi, insist, Titi cere divorț pe motivul de mai sus." Lucrul poate să aibă întorsături neplăcute. Frații sunt ofițeri, nu pot susține că sora lor e o prostituată. Te pot da în judecată pentru calomnie. Aș, ofițeri, zise disprețuitora Glaie. Cine știe ce pani? S-au îmbrăcat în uniformă ca să-l sperie. Sunt ofițeri, mamă lămurii mereu ușor jignit. Titi, îi cunosc eu bine, au și unul un colonel care m-a cununat. Precum vezi, urmă stănică, chestia e dificilă. Cel mai bun lucru e să încercăm, întâi prin învoială. În cazul cel mai rău, ce-a vrut fata? Să se mărite de ochii lumii, să acopere probabil o greșeală. Nu-i adevărat, protestă Titi. Odată, doamnă, fata o să consimtă ușor să divorțeze. O să-i spunem că părinții nu-și dau asentimentul și noi lasă avere. Cum Titi n-are nicio meserie, din ce o să trăiască? A spus colonelul, mărturisit Titi, care să-mi găsească. O să-ți găsească pe dracu, comenta Aglaie. Ți-a spus așa ca să te încânte. În cele din urmă căzură de acord să încerce calea blândă a convorbirii și Stănică se delegă singur în această misiune. Era o zi neprevăzută de caldă de la sfârșitul lui februarie, când Stănică, după prealabile examene, intră în curtea indicată. Fucam cam îngurcat de numărul mare de intrări, întrucât de o parte și de alta a curții se întindeau apartamente joase cu câte o mică marchiză. Călare pe scară, un om gras, ras, tânăr, cu chivără de hârtie în cap și cu halat medical pe el, Alterna fluierul cu vocalizările și se extazia înaintea propriei opere, care consta din aplicarea cu ajutorul unui șablon confecționat precât părea de el însuși a unui feston cu fructe sintetice în partea de sus a peretelui exterior. La întrebările lui Stănică, zugravul se recomandă ceremonios. Era Sohatsky. Se dădu repede jos, lua de braț pe Stănică și îl vârâ în casă. O aduse numai decât și pe Ana. Lui Stănică, agresoarea lui Titei, făcuie o impresie excelentă. Trupul ei plin, aproape gras, ochii îndrăzneți, vocea sonoră, volubilă, cam vulgară, toate acestea îi plăcură. Ana nu se răsă deloc intimidată și primi pe stănică, după obiceiul ei de a se purta cu bărbații, cu familiaritate zgomotoasă, indiscretă. Chemat în adins de Sohatsky, veniră ca din întâmplare și ceilalți doi frați. Toți afectarea a înțelege vizita lui Stănică, drept un început de apropiere între cele două familii, și declarară că le-a părut rău că Titinu și-a invitat părinții, pe care erau dorniți să-i cunoască. Ana descoperi că Stănică era oarecum cunoscut, că pe dată ce l-a zărit nu-și dădea seama unde a mai văzut pe acest domn simpatic. Sunteți artist? întrebă ea pe Stănică. Nu, nu, răspunse încântat Stănică, m-am resemnat la avocatură. Sohatski dispărut și reapărut cu o damigeană de vin, pe care o puse în mijlocul mesei, rest din vinul băut la nuntă, ca să-și facă și Stănică o idee de ce vin au avut. Bine dispus, Stănică crezu că trebuie să ia lucrurile cu delicatețe. Declară că totul vine dintr-o neînțelegere, dintr-un exces de timiditate din partea lui Titi, că părinții erau în dreptul lor să fie supărați de a nu ști că fiul lor s-a căsătorit. Toți îi dă dură dreptate, ceea ce dezarmă pe Stănică. Eu i-am spus lui Titi, zise Ana, să vorbească acasă. Nici mie nu mi-a convenit să mă ascund de lume ca o ciumată. Eu cu Sila nu mă țin de gâtul lui. Știi bine și dumneata că n-are niciun rost. Dacă nu-i place, din partea mea e liber. Frații protestară susținând că Titi e un băiat bun și că fără îndoială părinții lui se vor convinge, mulțumită mărturiei lui Stănică, cum a intrat într-o familie onorabilă. În condiția aceasta, orice pledoarie devenea și deprisos și stănică se un încetul cu încetul într-o discuție cu totul independentă de misiunea lui, deși legată prin asociație. Exalta amorul conjugal, povesti primele lui turburări sentimentale, lăudă pe Olimpia și făcu biografia îngerului ridicat la ceruri, Aurel. Ana se apropiase de el și îl ținea de braț. În definitiv, suntem rude, nu? Așa e, suntem gumnați. Stănică mai descoperi că cei doi ofițeri și unchiul colonel aveau trecere mare chiar la cercul de recrutare, unde situația lui era foarte încurcată, ca unul ce nu făcuse serviciul militar, slujindu-se de amunări insuficient motivate. Lasă că te aranjăm, noi n-avea grijă," îl încredințară în frații Sohatski. Vom studia chestiunea. Dumneata să fi gata cu certificatele ca să justifici neprezentarea. Să-ți găsești un doctor care să te declare ofticos." Am," zise repede, Stănică, cu gândul la Vasiliad, de altfel să realmente bolnav." Stănică, plin la față, era așa de congestionat de vin încât toți zrâsără la ideea că ar fi tuberculos. Aglaiei, Stănică, îi spusese că familia Sohatsky îi s-a părut foarte de treabă că el nu crede că Titi a fost constrâns, că în definitiv așa apare dragostea dintr-o dată, el însuși, fiind doar unul dintre aceia, care nemai mai putând trăi fără femeia iubită, n-a vrut să știe de nimeni pe lume și a fugit cu ea. Văzând și starea de spirit a lui Titi, Aglaie se mai calmă. Bine, bine," zise ea cu un răz de orgoliu, s-o văd și eu cine este, să vină cu învinurorile să zică bună ziua, eu sunt cu tare." Aglaia înțelegea misiunea de soacră într-un chip foarte oneros pentru Nora. Nora trebuia să rămână într-o stare de dependență continuă, să sărute mâna socrilor să fie așezată, să nu iasă din indicațiunile ei să dovedească la tot pasul că știe să conserve sănătatea odraslei. Fiul, la i în schimbul unei îngrijiri permanente din partea mamei, nu trebuia să iasă de sub tutela ei. În fond, Aglaia nu era supărată că Titi s-a însurat, în conștiința ei untrică era chiar satisfăcută, ci fiindcă i se repise prilejul de a-i oferi ea o soție lui Titi sau măcar consimțământul. Ana se dovedi plină de tact. Adusă la braz de stănică, sărută mâna Aglaiei pe aceea lui Simion, care fum încântat și pe amândoi obrajii pe Aurica. Nu știam că Titi are o soră așa de tânără și frumoasă," zise ea. Aurica, măgulită, îi puse deoparte când găsi un moment mai bun, întrebarea anxioasă. Dragă, ești fericită? Vai ce fericit trebuie să fiți!" Ana privi cu atenție obsecvioasă toată casa, admirând totul, lăudă tot ce i se servi și ascultă cu o atenție respectoasă toate instrucțiunile a glaiei. Afectă a fi foarte îngrijorată că nu cunoaște bine preferințele lui Titi și o rugă pe mama să-i spună tot ce crede că e necesar să facă pentru menajarea lui. Fu veselă, fără cinism și îi zbuti cu îndemânare. să fie de acord în toate ideile cu Aglae. Titi părea foarte fericit și începuse să-i arate albumele sale cu desene, printre care copile după gravurile din romanul necitit al lui standard. Ana îl asculta cu docilitate, îi încerca întreacăt nasturi, îi strângea bine gulerul de la haină în jurul gâtului și îl întrerupea cu întrebări de felul acesta. Titi, mă ierți că te întrerup. Parcă s-a răcorit. Nu vrei să pun o haină pe tine? Nu vreau să răcești. Sau... Am să-ți cumpăr mâine alt guler. Văd eu cum te strânge. Ai să capeți tic, tot sucind capul." Aglaie se informa înunțit asupra familiei ei, punându-i chestiuni pe față judecătorește. Trăiesc părinții cu ce se ocupă frații unde și-au serviciul? Ce școală a urmat? Are ce-i trebuie în casă?" Ana răspunse la toate simplu, fără niciun semn de iritație și făcu tuturor impresia că e foarte sinceră. Rămânea de rezolvat o problemă gravă. Titi trebuia să locuiască în căminul conjugal, firește, acasă nici n-ar fi avut loc, însă glaise se întrebă în chipul cel mai legitim cu ceva va trăi, neavând niciun venit. Nu trebuia să se însoare până nu-și făcea un rost, dar acum că ați făcut-o de capul vostru, nu înțeleg să stea pe spinarea altora. Ana protestă atât cât să reiasă că Titi nu e opacoste, dar nu ți zădărnici ghicitele intenții de asistență ale Aglaei. Cine știe, observa Aglae după plecarea Anei. Poate că o fi fata așezată, fiindcă nu-i prea crudă. Dacă-i place lui Titi, treaba lui, să o vedem cum se poartă. Aglaie făcu făcut în curând o descindere în locuința lui Titi, ceea ce văzu umplu de necas și deznădejde. Își spusese impresia brutal față de rudele nurori. Bine, dar voi n-aveți de niciunele aici. La o fată de oameni așezați se dă trusou, nu așa. Am făcut și noi ce-am putut în grabă, maică, zise blând soacră. Într-adevăr, cele două odăi zugrăvite proaspăt și multicolor de Sohatski erau aproape goale. Frațiile mobileaseră la repezeală cu ce găseseră prin odăile lor, după o listă alcătuită în consiliu. Un pat de fier cu tăbli, pictat cu un ger de vechime, fusese scos din pod. O canapea veche desfundată slujise drept pat de siestă ordonanței. Lavaboul era lamentabil. Îl găsise Sohatski aruncat în magazie și îl vopsise în alb. O masă de brad era acoperită cu o combinație de petice și broderie și fonierul pusese scos din odaia bătrânilor și avea oglinda spartă. Titi însuși înlocuise oglinda printr-o bucată de satin, galben, prinsă cu cupioneze. Într-un colț se vedea și o etajeră proastă îmbrăcată în pluș cu câte un birbelou improvizat, o sticlă goală de parfum, o excutie de bomboane, o fotografie. Aglaia implacabilă vrut să vadă și bucătăria, care exista numai teoretic. Într-o magazie, o mașină în șchioapă, ordinară, țina deasupra vreo două crătiți scârpite. Aglaia se întoarce cam lividă în dormitor și se așeză pe pat ca să încerce moliciune. O scândură căzu, desprinsă, trăgând după sine salteaua numai de paie. Era un pat doar de formă, în care nu dormea nimeni. Ei, spuse Aglaie dezgustată, aici o să dormiți? Nici n-aveți loc. Și petitii nu o să-l tragă curentul de la ușă? Și apoi, cine se dă jos din pat cum o să calce cu picioarele goale pe scândură? Trebuia să aveți un covoraș. soba asta parcă bate în cap. Uite, așa se întâmplă când tinerii fac lucrurile de capul lor. Și nu întreabă pe cei bătrâni, dacă îmi cereați consimțământul, de, cum se spune bună cuvință, discutam eu cu lor. Aici aruncă ochii ironici spre bătrâni și făceam lucrurile cum se cade la niște oameni așezați. Din ziua următoare, Aglaie se ocupă de gospodăria lui Titi cu un zel extraordinar, dar care era îndreptat numai spre Titi și părea o stil față de Ana. Cumpără saltea, covor, aduse cearceafuri, perne, rufărie, puse șifonierul în ordine ca acasă, împăturind bine cămășile lui Titi, largi, solide, mai crește băiatul, și aruncând ostentativ câteva lucruri mototorite și murdare ale Anei. Îi dădu acestea instrucțiuni severe. Uite, așa asta se o dai când e mai fric." Să nu-l lași noaptea fără scufie, așa s-a obișnuit el, așa ar fi bine, fiindcă văd că e curent aici, să-i dai să-și pună vată în urechi. Aici am adus o flanelă pe care să o poarte până în iunie sub cămașă, să nu-l lași fără nasturi la cămăși, că nu e frumos, și să-i dai să se primenească de două ori pe săptămână. Agla îi cumpără și hainele lui Titi, și puse să-i le croiască după gustul ei, adică largi. Îi cumpără ghete de box foarte mari, umplându-le vârful cu vată. Mai bine largi, să-și odihnească piciorul. Aduse farfurii, cratițe, tacâmuri și, în sfârșit, trimise la fiecare două zile alimente pentru gătit, dând și indicații de bucatele ce trebuiau făcute. Ana își păstră cu o răbdare lăudabilă, ținută unctoasă. Aglaie făcea dese inspecții, scotocea prin bufet și în bucătărie să vadă mâncarea, întreba pe titi dacă e îngrijit bine. Acesta răspundea totdeauna afirmativ. Plină de atenție infinite pentru fiul ei, Aglaie nu venea niciodată cu mâna goală. Aducând foarte adesea măcar prăjituri, Ana la o comă se repezea și mușca din toate, până ce Aglaie îi dădea peste nas. Lasă și pe bărba să mănânce, că muncește mai mult. Asta cu frișcă i-am adus lui, că îi plac. Aglaie merse cu interesul față de Titi până într-acolo încât să insinueze că o femeie trebuie să fie asiduă în chestiunile mai intime cu bărbatul, fiindcă altfel, acesta devine nervos lui Titi îi dădu instrucțiuni limpezi. Ține-o din scurt și nu lăsa să se zbenguie cu toată lumea, că pe urmă și anasul la purtare. Ce-i drept, Ana merita îndoielile aglaei. Nu gătea mai niciodată. Nu găsea mai niciodată și dacă se hotărea să facă ceva, mergea în bucătărie îmbrăcată ca în oraș, apuca alimentele cu vârful degetelor ca pe niște impurități. Frigea la repezeală ce îi trimitea aglaie, conservele, lucrurile mai greu de preparat le lăsa să se strice, le arunca la gunoi, dar apoi, gustând improbia mâncare, o mânca de-a binele. Intra prin bucătăria bătrânilor, se apropia în picioare de masa fraților, ciugulea de la toți vorbind și râzând cu gura plină și apoi când sosea Titi spunea candid Dragă-ți-e foame că eu n-am poftă deloc, nici n-am gătit. Titi schimba adânc și domol apele ochilor, dar nu zicea nimic. Ana pleca mereu un oraș alergând neostenită, nu se știe unde, avidă de petrecere, invidioasă de orice lux. Titi se închidea în casă făcând picturi după cărțile poștale ilustrate, înrămându-le singuri și bătându-le cu exactitate în perete. Lucra cu o frenezie caznică tăcută, fel de fel de mărunțișuri. Făcea abajurul de tulpe pe care le ezugrăvi cu acoarelă, vopsi masa și scaunele, inventă pasparturi de diferite forme și mărimi pentru fotografii. Ana îl lăsă în pace și se înfundă la părinții ei sau pleca în oraș. Începuse de la o vreme să vină tot mai des și mai dezvolt în purtări stănică. Haide, frate, nora, să mai luăm rândem îndemna el. Titi, nu vrei să mergem?" făcea Ana numai decât. Titi se întuneca, refuza cu o încăpățânare în care se ghicea o supărare ascunsă. Bine, rezolva Ana chestiunea foarte simplu. Dacă tu nu mergi, mă duc eu cu domnul Rațiu. Stănică primea cu jovialitate și plecau amândoi la braț. Titi refuza să meargă la cinematograf, la teatru, la berărie, având pentru toate aceste petreceri și o teorie. Eși o singură dată pe ger și se obțină să asculte afară un concert militar gratuit oferit întâmplător în parcul Carol, din zelul artistic al unui capel maestru. Nu voi în capului să plece înainte de sfârșit, deși era vânând la față de frig. Ana lăsă și plecă, dar sosi acasă mai târziu decât el. Titi picta, se legăna lângă sobă, ședea nemișcat pe marginea patului când era plictisit, și refuza orice abatere de la acest program, acuzând prin posomorâre și încăpățânare antipatia față de spiritul independent al Anei, față de care încetase chiar de la început de a mai arăta ulburări erotice. Criza lui Titi fusese scurtă și se prefăcuse într-o placiditate ursuză și bănuitoare. Iubite, domnule Titi," îl aviză Ana, eu sunt tânără, vreau să petrec cât mai am vreme. Dacă nu vrei să ieși nicăieri, stai acasă, eu una nu pot." Titi se împăcă numai cu Sohați, care, când era bine dispus, vorbea îndelung despre colegii de liceu și de la arte. Stănică venea des, râdea și se zbenguia cu Ana, fără să se mai sinchisească închisească de Titi. Într-o zi râseră în alăturată, băură după toate aparențele și mâncare ceva și abia târziu stănică deschise ușa cu gura plină și zise aproape indiferent A, tu erai aici?" Titi începu să-și manifeste supărarea pasiv, nemai mai vorbi nimic, oreni îndelungate. Dar într-o bună zi și pentru un oară, când venea Ana noaptea târziu acasă condusă de stănică, Titi izbucni în chip surprinzător pentru ea cu o brutalitate nemaipomenită. Că, vă! Las că mi-a spus mie mama. Ce eu nu văd? Unde mergi dunea toată ziua și toată noaptea?" Vreo împotriva anei nu exista ce-i drept. Frații veniseră repede la locul scandalului și capitanul mustră pe titic cu destulă aroganță și cu un ton vădit trivial și irritant. Amice, trebuie să-ți supraveghezi expresiile, mă înțelegi? Aici sunt părinții noștri, oameni bătrâni, sunt ordonanțele care aud. Nu admit să ne insulti, sora. Așa, pe simple, elucubrații de-ale dumitare." În definitiv, cei s a plimbat în oraș cu cumnatul Dumitale. Dacă dumneata ești bolnav și nu suferi lumea, nu trebuie să o și pe ea să se călugărească. Titi se învineți la față și, reeditând furia subită a lui Simion, bătu cu pumnul în masă, înspumat la gură și țipă ca un descreierat. Să nu mai insultați măgarilor, că vă spun la mamă. Toți îl priviră în liniște ca pe un pacient în criză și lui Titi se păru că Ana lasă buza jos într-un de dispreț. Frație ieșiră din odaie fără să-l mai contrarieze și tocmai această indiferență înfurie și mai tare pe titi lasă-l mă s-a auzit glasul locotenentului nu vezi că e nebun ba o să-l dau un spuse pe căpitanul. capitanul titi puse repede mâna pe pălărie își trase paltonul nervos până a se încurca în mâneci și ieși ca un glonț din casă și din curte din acea zi nu se mai întoarse în căminul lui Aglaie, îi ordonă să divorțeze, Stănică fu și el de aceeași părere, de vreme ce nu vă înțelegeți, dar se jură că Ana și cu el petrecuseră în chip nevinovat, ne dându seama cum a trecut vreme. Lucru curios, când auzi de divorț, Titi se întunecă. Nu voia. Să facă ce-o știi, zise el cu absurditate. Nu mă privește. Eu nu cunosc și pace. N-are decât să-ți dea divorț. Eu nu mă duc pe la tribunale. Dar nici n-ai nevoie, omule, explică Stănică. Aranjăm noi toate. Eu nu dau divorț. Era această încăpățânare o modalitate primară de a-și mărturisi încă dragostea pentru Ana? E cu putință. Sohatsky veni la Aglaie și lă că ei nu au avut nicio intenție rea, că s-au certat cu toții cum se întâmplă, dar că situația surorilor era intolerabilă și trebuia să fie rezolvată într-un fel, cel mai cuminte chip fiind acela ca Titi să se întoarcă acasă. Titi declară scurt. Eu acolo nu mă mai duc, cine vrea să vie, să vie. Aglaica ca să nu-l supere, zise și ea. Domnule Sohațchi, eu nu pot să-l las pe băiatul meu să fie insultat. Ana să vină să stea aici cu el, că se găsește loc. Într-adevăr, Ana, veni, primită de Titi cu o trăsărire de satisfacție, repede înăbușită de o uitătură posacă. Reînfipt în solul lui, Titi nu făcea decât să copieze note, să deseneze după ilustrate, să stea ne Aglaia o începa pe Ana fără să vrea, punându-i întrebări supărătoare: Tu nu știi să gătești? Tu stai așa îmbrăcată toată ziua? Tu n-ai o cam așa de noapte? Dar trebuie să recunoască chiar ea că Titi era imposibil și eu o contrazicea pe Ana în cele mai legitime dorințe cu obstinație de asin. Ana aduse cinci bilete de teatru cu o învedereată mulțumire de a-i lua pe toți, dar Titi singur refuză. Eu nu mă duc la teatru. Nu ți-am te spus eu să iei bilete. Mă duc la teatru când am dispoziție. Nu așa, pe neașteptate. Și apoi cine ți-a dat banii? De unde știu eu?" Titi se irită chiar glaie Mă agasezi." Titi nu merse." tăcând însă cu perversitate voită sau involuntară până în preajma momentului de plecare, așa încât tot se îmbrăcă crezând că i-a trecut rezistența. După masă, Titi îi dispăru, ceilalți își închipuiră că se îmbracă. Ieșiră pe ușă să-l aștepte, dar Titi nu se vedea nicăieri. Aglaie între în odaia lui și îl găsi în pat în plapumă. Dar ce faci aici pentru Dumnezeu? Nu mergi? De ce mai ai făcut să mă îmbrac?" Ți-am spus că nu merg." Și Titi se întoarse cu capul la perete. Supărată, Aglaie se dezbrăcă și nu mai merse. A doua zi, Ana fugi. Titi, insista Aglae, termin odată. Nu vă înțelegeți și pace. Ea e ușurat, că tu ești încăpățânat, nu-i nimic de făcut. Divorțați. Eu nu divorțez, se încăpățână Titi. De altfel, Ana era văzută de toți pe stradă cu feluri ținși. Unii afirmau că avea legături certe cu unul sau cu altul. Curând nu mai fu nicio îndoială, cel puțin că Ana este la braț cu un funcționar superior dintr-un minister, o mai în vârstă sau cu ceva avere, care afirmă, fiind și stănică de față, că dacă Ana e liberă o ia de nevastă, era o ocazie susținută de stănică de a se despărți fără scandal.